Таких сьогодні набралося аж четверо. І сердито поглядав на тих, кого не хотів називати. Які у них м'язи? Кисіль, холодець. Ой, догораєтесь, синочки мої, що у вас за стануть широкими за груди. Ото статура буде. І дивіться мені, щоб на животах жодного грама жиру не було. А Раді, що машини працюють за вас. Та скільки ж говорити вам, що мужчина без сильних м'язів, то півень без пір'я. Такого ж півня кури загребуть. До тридцяти років дідами хочете стати? Карати буду. І найупертіших самогубців справді карав. Знімав з машини, заставляв копати канави, перекочувати з місця на місце бочки з мастилом. Ніщо так не виховує ледачих, як марудна робота, твердив здоровий дух. Учителі мої високошановні, ви пам'ятаєте мене з найзеленішого дитинства мого? Не один був я у вас. Але ж у хорошого садівника жодне деревце поза увагою не лишається. Напевне, не забули ви, як я любив возитись пластиліном і глиною. Навіть у сірому камені бачив, що живе. Адже з каменю можна робити такі прекрасні речі. А ви заохочували мене, милувалися як справжнім митецьким витвором. Кожним пластиліновим коником, виліпленим маленькими пальцями, ніби помітивши в ньому іскринку Божу. Ще дитям почав я топтати доріжку до палацу Краси. Вчився в студії, допомагав майстрам. Коли вони працювали, подавав, підносив, підмітав. Згодом почав виконувати складніші роботи, які, що вимагають мало вміння, але багато терпіння. Але про яке терпіння могла тоді й мова бути? Я пишався з того, що подавав воду чарівникам, які мертвий камінь оживляли на очах моїх. Заставляли його посміхатися, сумувати, журитися, і навіть співати. Я вже згадував про сизе озеро. Як я люблю його. Воно, на мою думку, не слід залишений на землі грубими стихіями, а досконалий витвір якогось велетенського художника. Той велетень все обдумав і зважив. Так творилася моя дитяча легенда. Вибрав під відкритим небом потрібний матеріал і зробив з нього гігантську чашу потім майстерно оздобив її вінця кручами, скелями і неумирущою, несамовито жадібною до життя зеленню. Поглянуло небо весняне, так складалася далі легенда, на дивну роботу художника і заплакало від променистої радості чистими слізми. І наповнилася тими слізми чудесна кам'яна чаша. Так уявлялося мені З'явилася на землі оця краса неповторна, наше прекрасне, сизе озеро. В далеких рейсах я скучав за ним дужче, ніж за друзями. Повернувшись додому, майже завжди поспішав привітатися з ним, як з рідним, і воно зустрічало мене тихим шумом, приглушеним гомоном, лагідним шерхотінням хвиль. Майже всі мої літні дні починалися на озері. Освіжившись чистими небесними слідьми, я примощувався десь на скелі або на прибережному пагорбі і стежив за людьми, що купалися, плавали, пірнали, пустували на воді, як діти. Я любив і люблю тіло людське, люблю, як саме життя. Легкі, гнучкі дівчата, засмаглі, наче з бронзи, ковані юнаки, їх я не просто розглядав, а малював, малював без кінця, сам гаразд не знаючи навіщо. Вибачте мені ще раз, добрі учителі мої, але кілька разів повторивши слово «любов», я не можу утриматись і роблю ще одну виписку з чорної книги. Чому саме таку виписку? Ви зрозумієте, прочитавши її. Запитали, ви, можливо, щось нам скажете нове? "Звідки взялось на світі все духовне, все живе? Відповів, сказати не можу, досить певного чогось. На мій погляд, все на світі від любові почалось. Засміялись від любові? Що ж воно таке, любов? Звідкиля вона з'явилась? Від яких передумов? Відповів. Щоб це збагнути, слід вернутися туди, де все суще воплотилось в іскрах сонця і води. Здивувались, в іскрах сонця і води? Це дивина. Скільки ж їй було тих іскор, міріади чи одна. Відповів, нема їм ліку, меж нема, кінців нема. Ця стихія іскрометна, все живе в собі трима.